Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa subhanahu wa ta'ala ala, ala tawfiqihi wa ala ma hayya lakum min hadha al mubarak Kami mengucapkan alhamdulillah atas nikmat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan atas daripada yang Allah persiapkan daripada majlis yang penuh berkah ini. Wa sallallahu ta'ala an yuji'i ustaduna wa habibuna khairul jaza wa syekhuna yijzi khairul jaza ala ma hayya lakum mambasath hadhihi al-ma'ida al-ma'nawiyyah li tatallaqun rahamat rabbikum dan beliau mendoakan mudah-mudahan pengasuh serta yang hadir dalam majlis ini insyaallah akan mendapatkan rahmat yang tentunya sudah Allah sediakan dalam majlis ini insyaallah هذا ini semuanya insyaallah adalah karena satu gambaran bahawa daripada pendahulu-pendahulu kita datuk-datuk kita orang-orang tua kita adalah mereka adalah orang-orang yang berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala فلله الحمد اولا واخرا على انهى لكم هذا الاجتماع المبارك في هذا الوقت تتلقون فيه رحمات segala puji دعكم جميعا ان شاء akan bisa mendapatkan daripada bagaimana besarnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan dalam majlis seperti ini rahmat ini adalah memang yang harus sepatutnya bagi manusia untuk meraihnya seperti di majlis yang kita hadiri seperti ini rahmat yang bisa menjadikan urusan akan baik dalam masalah duniawi maupun akhiratnya wa dan ini waktu yang mubarak satu awgat yang mubarak yang mubarak yang mubarak aslihan Allah subhanahu wa ta'ala bimannahu wa karamah wa biwasat umur ad-dunya al-ula umur hayat al-ukhra dan ini adalah salah satu empat waktu yang jika manusia tadi itu memakmurkan dengan ibadah kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan bisa menyelesaikan mengatur memperbaiki umur dunianya dan umur uh, urusan dunianya dan urusan akhiratnya Hada waktu Mubarak waktu yang pesisas di umur insan. Waktu seperti saat ini adalah waktu yang sangat sensitif dalam umur manusia. Wahuna kaharbau saatn ida amarah insan bil dzikr wata'alaillah wajad umrah Mubarakaghaimn, wahyu umur qasir, setina sanau sebina sana. Ada empat waktu yang memang jika manusia itu menggunakan untuk berdikir ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan seluruh umurnya penuh berkah Padahal umur tadi itu 60-70 tahun itu adalah sangat banyak sekali Wa kam farahuna indama alimna anna hadal majlis al-ma'budil talagdi rahmatillah subhanahu wa ta'ala fi Fihadal wakit jadi, jika kita merasa bahagia dengan majlis seperti ini, maka kita akan merasa bahagia dengan majlis seperti ini. Dan kami merasa bahagia sekali ketika kami mendengar bahwa diadakan majlis di saat yang penuh berkah seperti ini, saat-saat pilihan dan kita bisa bayangkan kalau kita merasa bahagia dengan majlis seperti ini bagaimana kebahagiaan yang telah meliputi hati Rasulullah dan juga pewaris-pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha alwaqtu alawwal alladhi idha hafadha alayhi alinsan fil ibadah wal dhikr wat ta'ah wal khair wajada 'umrahu yawm alqiyamah 'umran mubarakan 'aziman. Ini adalah waktu pertama yaitu waktu sekarang kita ini setelah salat subuh ini Waktu pertama yang jika manusia memakmurkan dengan ibadah kepada Allah, maka manusia itu nanti dari kiamat akan menyaksikan umurnya yang ia di atas dunia keseluruhannya dalam keadaan berkah. Wal waktu tsani huwa ma qabla al-fajr. Jika قدر المسلم an yastayqidh qabla al-fajr walau daqa'iq ma'dudatan Percaya, di dalam Quran, ada satu ayat yang berkata, "Waktu selain setelah salat subuh ini adalah sebelum fajar, karena itu hendaknya manusia bangun sebelum waktu itu, walaupun hanya beberapa menit supaya dia tadi itu mendapatkan kebaikan, kebaikan yang tidak bisa dihitung oleh bilangan." Tidak bisa diceritakan oleh kata-kata manusia. Wal waqtu ath al-mubaraku alladhi yatabaraku bihi umru al-insan huwa ma bayna al-maghribi wal-isha'i fa idza qadara al-muslimu an ya'mura ma bayna al-maghribi wal-isha'i bi-dhikrin aw bi-khayrin aw bi-'ilmin aw bi-ta'atin al-qiyamah wa idza al-qabr wajada anna 'umrahu qad 'amila fihi Awahulamiaamalilla shayan yasir, hafiz ma'binalMakrib walIsha. Waktu yang kediga itu antara Makrib dan Isha. Karena itu hendaknya antara Makrib dan Isha kamu gunakan untuk berdzikir, baca Al-Quran kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT jika kamu laksanakan demikian walaupun yang kamu lakukan itu adalah minim sedikit tetapi kamu akan mendapatkan nanti di hari kiamat karena kamu menggunakan waktu itu untuk berdikir kamu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT dan waktu yang terakhir adalah sebelum kubur syams ketika kubur syams di mana anda akan menjadi dalam apa yang anda akan menjadi dalam apa yang anda akan menjadi إذا كان قبيل غروب الشمس وغربت الشمس عليك وأنت في موضع طيب في مجلس خير أو في مسجد أو في مجلس ذكر أو غربت عليك الشمس وأنت تذكر الله عز وجل فابشر وفرح وسر قلبك بهذه الدقائق المعدودات قبل غروب الشمس فإن لها أجرا عند الله سبحانه وتعالى عظيما كبيرا مضاعفا Katakanlah, S.W.T. Muhatib Nabi Muhammad S.W.T. وسبح بحمد ربيك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Waktu yang keempat itu menjelang terbenamnya matahari dan berfikirlah kamu di mana saat itu kamu di majlis tazkir, di masjid. Di mana saat itu kamu? Kamu gunakan untuk apa waktu itu? Untuk tazkir, untuk lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu jika menggunakan saat itu digunakan untuk berzikir untuk ibadah kepada Allah maka berbahagialah karena kamu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itulah waktu yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha Bertasbihlah, pujilah Tuhan Kamu wahai Muhammad Sebelum terbitnya matahari Seperti saat ini Dan sebelum terbenamnya matahari Fah Nakhnu ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam A'maruna gasirah كما جاء في حديث الرسول الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود بسند صحيح قال صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق أعمار أمتي من الستين إلى السبعين نحن أعمارنا سبعين سنة ثمانون سنة تسعون سنة الذين يصلون إلى المئة قليل Lakon jika pahfaz Muslim pada hadhi empat orang yang kita katakan, yudan umrahnya di hari kiamat dan di alam akhirat, sudah memilah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang hidup selama 1000 tahun. Umur umat Muhammad ini adalah sangat pendek. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun, walaupun tambah 80. 90 sampai 100, dikit sekali umur yang sampai 100 dari itu. Tapi jika umur yang memang sudah ditakdir singkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat Muhammad ini, empat waktu ini digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka nanti di hari kiamat orang itu akan mendapatkan waktunya lebih baik, lebih mendapatkan keuntungan dengan empat waktu dari itu melebihi daripada kebaikan yang didapatkan oleh orang yang umurnya ribuan tahun daripada umat-umat sebelum umat Muhammad. Idza hasaba al-insanu nafsuhu kama qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardaahu an sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Idza hasaba al-insanu nafsuhu yajid kathiran min awqatihi marrat alayhi aba di غير طاعة, di غير ذكر, di غير خير. Karena itu hendaknya kamu semuanya menghisap waktu kamu, memperhitungkan waktu kamu, sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Omar binul khattab "Hasibu anfusakum, gubla antu hasibu, antu hasabu". Hendaknya kamu hisap waktu kamu sebelum kamu nanti dari kiamat dihisap. Wazinu qabla an tuzanu timbang takar waktu kamu sebelum kamu nanti akan ditimbang amal soleh kamu dari itu. Idza hasabna anfusana sanajidu anna ba'dha minna yugaddi 8 sa'at fi Kalau kamu mau perhitungkan sekarang diajar di sama Habib. Wa yugaddi 8 sa'at ukhra fi 'amalihi fi dawamihi fi shughlihi. 8 jam daripada umur kamu setiap hari kamu gunakan untuk tidur. 8 jam kamu gunakan untuk kamu menyelesaikan pekerjaan kamu. Anggap kamu bekerja selama 8 jam. 8 saat في النوم و ساعات في العمل وفي الشغل وفي الدوام. و كم تمر على الانسان مع فلان والخطاب مع الناس والذهاب الى الاماكن والمشاوير. تمر ساعات lah يبقى معه لعباده ربه وللدين الا اوقات يسيره kemudian sisa waktunya digunakan untuk apa untuk ngurusi itu untuk ketemu ini untuk ketemu itu untuk bicara itu untuk bicara ini kemudian waktu kamu yang kamu gunakan untuk ibadah hanya berapa sih sikit sekali daripada seluruh waktu kamu yang kamu gunakan untuk ibadah dan untuk digunakan selain ibadah لذلك قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة عباده الصالحين أن من نام ثمان ساعات في اليوم والليلة وعاش ستين سنة مثلا فإنه يضيع من عمره عشرين سنة في النوم إذا كان ينام ثمان ساعات وعاش ستين سنة فكيف بمن ينام عشر ساعات أو بمن ينام Tentai 10 jam, fawaktu itu lebih, muda. Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau berkata, kalau manusia tadi itu dia tadi itu umurnya 60 tahun, anggaplah 60 tahun rata-rata umur manusia umat Muhammad. Jika dia menggunakan 8 jam daripada waktunya untuk tidur 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga jika dia gunakan 8 jam untuk tidur, berarti selama umurnya dia 60 tahun, 20 tahun untuk tidurnya aja. Anda bisa bayangkan, kamu bisa bayangkan, kalau tidurnya kamu 12 jam, berapa waktu kamu yang kamu gunakan untuk tidur kamu saja? Faya khuruj thuluth umruhnu, ida aasha sittina sanah, wa yanam 8 saat, thuluth umruhnu. Lakan alhamdulillah, al-Muslim, ida nama, Tahiran Zakiran Dillah Azza wa Jalla, Yuhawul Nawmahu Ila ibadah Berarti Sepertiga Daripada 60 tahun Tadi itu Adalah Untuk tidur Tapi Alhamdulillah Orang muslim Jika dia Tadi itu Niat Sebelum tidurnya Untuk bangun Dan dia Mulai tidurnya Dalam keadaan Berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Menilai Tidurnya dia adalah dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika gala al-Nabi Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, Kama warada bi sanadin hasan, Man bata, Aaw man nama, Tahiran, Zakiran lillahi azza wa jall, Kutiba musallian ilaan yastaygaw. Khaslatan, sehlatan. Al-wudhu, Walma mwujud fi kul makan. Wadzikr lillahi, Ba'ayyisigatin tazkur Allah gabla Injmeta sembilan jam, injmeta 10 jam, tukab bفضل الله وكرمه مصليا إلى أن تستيقظ. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Siapa manusia yang dia ketika dalam ke dia sebelum tidur dia berbudu, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama dia tidur dicatat seperti orang yang melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dua hal. Kamu berdoa sebelum tidur dan kamu berfikir kepada Allah sebelum tidur. Maka nilai tidur kamu seperti kamu melaksanakan solat. Litalik hadhi al-arba'at al-awqat al-lati yuqulna al 'alayha abrak awqat al Karena itu empat waktu, sebagaimana yang telah kami terangkan adalah. Waktu yang paling berkah dalam seluruh umur manusia. Lihatlah sekarang, anak-anak Muslim yang pergi ke Haji dari seluruh dunia. Perhatikan bagaimana kaum Muslimin sekarang banyak yang berangkat ke Makkah dan Mekah untuk melaksanakan, hajj, melaksanakan Haji dari penjuru dunia kan min rahmat tapi alhamdulillah bagaimana Allah menjadikan pahala haji walaupun enggak berangkat sampai ke Mekah bisa didapatkan kepada orang yang tidak tidak melaksanakan haji anda bisa bayangkan anda tinggal di kota Anda sekarang ini tetap Anda bisa mendapatkan pahala orang yang berangkat haji, berangkat umroh ke sana. Kaifatak? Bagaimana Anda bisa mendapatkan pahala haji dan umrah dan Anda jales, tanpa menfik malan, wala taman, wala juhdan في الذهاب الى اعظم بلد عند الله Makkah al-Mukarramah. Bagaimana mungkin? Bagaimana gambarannya? Kamu duduk di sini, enggak enggak sampai ke Mekah, kemudian kamu tadi itu mendapatkan pahalanya orang yang haji tanpa mengeluarkan dana, tanpa susah payah, tanpa berpisah daripada keluarga, tanpa sampai ke tempat yang paling mulia di atas bumi ini yaitu Mekah Al Mukarramah. Agamu balad dan engdal maula s.a.w. Makkah Al Mukarramah. Karena memang Mekah adalah daerah negeri yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadi sempurna iman seseorang jika dia mampu kecuali jika dilengkapi dia ziarah ke Makkah al-Mukarramah tempat yang diagungkan oleh Allah. Ziarah Makkah al-Mukarramah wa ziyarat madinah al-Munawwarah baldat an mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 23 sanah min 'umrihi asy-syarif 53 13 sanah min 'umrihi asy-syarif. Dan selain Makkah tentunya Madinah Munawwarah yang di situ Rasulullah hidup 13 tahun daripada umur beliau. Shallatun wassittin. Nabi 13 tahun di Madinah. 13 tahun ada di kota Madinah tinggal ada di sana 13 tahun tinggal di kota Madinah sampai beliau meninggal ada di sana. Rasulullah barakat hadal majlis wa bi barakat ar-rahmat Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan ke, ke, kemurahannya bisa sampai ke Makkah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazur an-nabiy al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallam fa dan mudah-mudahan kita ditakdir juga berziarah kepada Nabi karena beliau adalah hidup ada di kuburan beliau. Wa mawjudun khalfa shubbaakihi dan beliau ada ada di dalam ruangan kuburan beliau Para wali Allah ketika memberikan salam kepada Nabi, mereka langsung menerima dan mendengarkan jawaban salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah masih hidup dalam kuburan beliau. Kasairal anbiya wal syuhada sebagaimana para nabi yang lainnya dan orang-orang yang mati syahid mereka adalah orang-orang yang hidup. Wa kadalah Dan nabi telah bersabda, "Ma muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta uridda alayhi salam Tidak ada seorang pun muslim yang memberikan salam kepada aku kecuali Allah kata nabi mengembalikan rohku ke jasadku untuk aku menjawab salamnya wa hada ila rasul sallallahu alaihi wasallam min amami min quddam al al a'tar sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah pengecualian itu adalah satu keistimewaan bagi orang yang langsung berikan salam kepada nabi ada di makam beliau sallallahu alaihi wasallam amma idza sallamna ala rasulillah min ba'id fa inna allaha azza wa jal ghad wakala malakan yuballighuhu taslim al khalaiq wa yaqulu lahu ya rasulallah hadha fulan ibn fulan min ummatik yusallimu alaik او هذه فلانه بنت فلانه من امتك تسلم عليك يا رسول الله فيرد الرسول السلام ويقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته او عليها السلام ورحمه الله وبركاته فان الخلق كلهم عباد الله وتحت رحمه الله. dan jika orang itu bersalam tidak langsung berhadapan dengan makam, makam nabi maka Allah menugaskan satu malaikat khusus hanya untuk menyampaikan salamnya umatnya kepada Rasulullah yang tidak dihadapan kuburan Rasulullah, makam Rasulullah. Maka malaikat tadi itu berkata, si fulan, orang sungi itu misalnya, si fulan itu memberikan... Um, ...memberikan salam kepada Muwayi Muhammad... ...dan Nabi Muhammad menjawab... ...Wa'alaihi salam atau wa'aliyah salam... ...semoga dia juga mendapatkan selamat... ...dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan kembali kepada permasalahan... ...kita bisa mendapatkan haji... ...dan umrah... ...sempurna tanpa berangkat ke Makkah... ...kita duduk ada di sini... Kita bertempat ada di sini Bisa mendapatkan Pahala haji dan umrah dari itu Walakin yunabbahal muslim Annahu yahsul ala thawabal haji wal umrah min Allah, Wa fadlan Allah. لا تسقط عنه الحج والعمره الواجبتين تبقى الحج itu pahala kerana memang fadl daripada Allah minar daripada Allah itu anugerah daripada Tuhan kewajiban haji dan umrah bagi yang mampu tetap jangan tidak haji gara-gara karena ada janji kemurahan daripada Allah mendapatkan pahala haji dan umrah, tetap wajib haji bagi orang yang mampu berangkat ke sana sampai ke Mekah hukumnya wajib melaksanakan haji dan dianjurkan berziarah kepada Nabi ada di kota Madinah nahsulu ala sawab al hajj wal umrah al kamilatain at tamatain idha aminna thalath khisad sahlatun jidden wa basitatun wa akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna jika kita mengamalkan tiga hal yang gampang sekali dan semua akan mampu melaksanakan ini. Al-amrul al-awwal an nusalli al-fajr fi jama'atan. Pertama, solat subuh berjamaah. Al-amrul tsani an najlis fi makan alladhi sallayna fihi nadhkur Allah Yang kedua, duduk di tempat salat tadi itu berzikir kepada Allah Subhanahu Jangan langsung Anda berdiri. Walak, duduk tetap di tempat salat tadi itu. Walakin hadha asyartu ats-tsani yasbut bil-udhr. Jika kan al-insanu ma'dzuran, la yusyrat an yajlis fi nafs al-makan Tapi syarat yang kedua ini itu bisa karena udzur bisa ditinggalkan. Jadi kalau dia misalnya lagi e, sakit perut, berarti tidak harus tinggal ada di situ. Dia karena ada udzur maka tetap dia tercatat bahwa dia tetap dianggap duduk ada di tempat itu. Misalkum antum al-an, Al-Ba'ad munkum salla fil masjid, lakinnu intagala ila hadhal mubah. Al-Ba'ad salla fi makanan akhar, lakinnu jai ila hadhal mubah. Fa intagala min musallah, lakinnahu intagala min musallahu bi'udhrun minal a'adhar. Laisa bila udhr. Intagala lihazura majlis al-khair, wa majlis al-rahmah, majlis al-hidayah, majlis al-faih, majlis al-nur. Dan termasuk juga Seperti kamu semuanya dari itu Mungkin tadi sholat subuh ada di masjid Kemudian sebagian pindah di sini, mungkin sholat subuh ada di masjidnya sana. Kemudian dia berangkat ke sini. Ini dianggap udur karena kamu bukan untuk lupa kepada Allah, tapi pindah ke majelis yang sama-sama baiknya, mungkin lebih baik daripada majelis yang sebelumnya. Karena memang dalam keterangan tadi itu duduk di tempat yang ia sholat ada di situ. Tapi kalau memang ada udur, agama ini adalah gampang. Jangan kamu persulit. Gampang lebih daripada apa yang kita bayangkan daripada di akal pikiran kita. Yang kedua, yang ketiga, setelah selesainya itu majlis, maka hendaknya kamu duduk setelah salat tadi itu setelah selesai itu hendaknya kamu salat dua rakaat fa faala hadza kataba al mawla subhanahu wa ta'ala wa amar al malaika an taktubha hadza al muslim aw la muslimah hajjatan wa umratan kamilah kamilah kamilah taukid min nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 marat hatta la yashk insan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 di dua-duanya dapat sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Ada riwayat tamatin, tamatin. Dua-duanya pahala haji dan umroh sempurna. Sama dengan yang ada di Arafah, yang ada di sana melaksanakan orang-orang yang haji tadi. Sempurna pahalanya. Walidha alikhab fana man yadhkur Allah min ba'd al-fajr ila al-ishraq wa fi al mubarak yaftah Allah subhanahu wa ta'ala aydhan hatta abwab al-rizq al-adi al-hissi hadha al-maddi an al-arzagh al-ma'nawiyah kana itu berbahialah kepada orang-orang yang sekarang yang lagi dalam majlis zikir ini mulai salat subuh sampai nanti terbitnya matahari maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dan juga dia akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya rezeki ma'anawi, malah rezeki yang nyata, insyaAllah Allah akan bukakan nantinya. Lidhalika fi ba'da riwayat kan, Sayyiduna Rasulullah Muhammad salawatullahi wa salamu alaih, Ya amur ibnatuhu al-mahbubah indahu, Sayyidatna Fatimah al-Zahra, wa yugulu laha ya Fatimah, gumi, waishhadi, taksima rabbiki li يعني yani يقضيها بعد الفجر للاشراق ويقول لها قومي في هذا الوقت استيقظي في هذا الوقت انتبهي اذكري الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فتقوم سيدتنا فاطمه الزهراء اعظم نساء العالمين عند الله سبحانه وتعالى كانه ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسهات كان كبره بنتها سيده فاطمه وهي فاطمه ini putri Rasulullah yang paling dicintai wae fatimah gumi Bangunlah kamu dari itu. Sekarang nantikan bagaimana Allah telah membukakan atau membagikan rizki kepada hamba-hambanya yaitu saat ketika menjelang dan setelahnya terbitnya matahari. Wa ja'rada fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An man arada an ta'atihi dunya saghiratan ragimah falyadhkur Allah subhanahu wa ta'ala bi hadza at-tasbih al-'azim ba'da al او بين سنه الفجر وبين صلاه الفجر وهو ان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مره هكذا ورد في ثلاث روايات عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم perlu kita ketahui datang satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menginginkan Dunia akan datang tampak kecil di hadapan dia Merayu-rayu dia Dia akan jinak kepada kamu Tidak lari dunia daripada kamu Dekat kepada kamu Pengen itu Maka hendaknya setelah fajar Antara setelah sholat sunnatul fajar Sampai sholat fajar Sholat sunnatul fajar Sampai sholat fajar Membaca Subhanallah bihamdih Subhanallah il azim Astaghfirullah Seratus kali Maka dunia akan datang kepada kamu bagaikan orang yang memerlukan dan merayu kepada kamu. Litalah yang mengadarkan kum an yerkahatin rukatin بعد المجلس يصليها. Man yang tidak dapat jika kembali ke rumah jika kembali ke rumahnya khususnya jika tidak ada keadaan yang menghalangnya dari solat. Dia mendapat haji dan umrah yang lengkap. Jika dia melihat jadi ia حصول على ثواب واجر ليس كاملا ولكنه tadi diterangkan apa salat subuh berjamaah duduk bersama sampai terbit matahari dan salat dua rakaat tinggal kamu sebentar lagi bubar dari masjid ini salat dua rakaat baik di majlis ini maupun sampai ada di rumah maka kamu akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna kalau enggak solat dua rakaat ya tetap dapat pahala tapi enggak sempurna seperti tadi yang dirakan oleh Rasulullah SAW dan dari banyak perkara yang berkata insan orang pada sabah dan berkata insanu orang pada sabah setelah salat al-fajr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 Maka uh, kamu membaca La ilaha illallah Al malikul mubin Seratus kali Siapa yang melaksanakan itu Maka Allah akan beri, memberikan empat hal Empat hal yang sangat istimewa An-Nabi SAW Yuhadid al awgat lal a'mal Yuhadid al awgat lal a'mal Yuhadid al awgat lal a'mal Kulu, هذا الذكر في وقت كذا, لانه يعرف بنور النبوة ان هذا الذكر باركته واثاره اذا فعله الانسان في الوقت المحدد له. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tiskir tiskir, bacalah di saat ini, bacalah di saat itu, dibak diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dengan cahaya kenabiannya mengetahui ketika itu dibaca maka akan terjadi berkah ada di saat itu. ومن, ومن أوقات هذا الذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين وقتان إما تفعله بعد الصبح بعد صلاة الصبح وهذا وقت عظيم وإما تفعله بعد صلاة الظهر فهذا أيضا وقت عظيم في غير هذين الوقتين لك أجر وثواب ولكن أثر الذكر قد لا يشرق عليك لا إله إلا الله الملك الحق المبين يمكنك baca تبقى ردوة وقته pertama setelah sholat subuh kedua setelah sholat duhur memang ketika kamu membaca la ilaha illallah almalikur hagul mubin di semua waktu itu adalah satu kebaikan cuma di dua waktu ini lebih istimewa dan lebih berpengaruh di dalam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 maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan empat keistimewaan empat hajat tiga perkara di empat perkara tadi ya tiga perkaranya urusan akhirat yang dua di kuburan yang satu ada nanti di akhir wa khaslatun yu'tiyakallahu 'azza wa jalla iyyaha ma dumta hayyan fid dunya satu perkara Allah berikan di dunia semenjak kamu hidup di atas dunia ini galla sallallahu alaihi wasallam manggalala ilaha illallah almalik alhaqq almubin 100 marrah kanat lahu amanan min wahshat alqabr awwal khaslah Rasulullah menyatakan barangsiapa mengucapkan la ilahillahulahulahul mubin seratus kali karena telah amanan min wahshatil qabr dia akan dinyatakan kuburannya aman, enggak sampai sumpak ada kuburan, enggak sampai gelisah ada di kuburan. Karena telah amanan min wahshatil qabr, wastaftaha baa jannah. Yang dia akan dinyatakan kuburannya aman, tidak gelisah dan dia akan dibukakan pintu surga. Idhan hatan khoslatan khosla fil qabr tamman min wahshat al qabr yakun qabruka uns wa wa farah la yujad ayy hamm fil qabr wa la ayy dhiq fil qabr bidaqiqatayn faqat la ilaha illallah malikul haqqu al mubin ba'da salat salat fajr Anda bisa bayangkan dua hal ini. Pertama kamu dinyatakan terbebas aman daripada kegelisahan ada di kuburan. Berapa sih waktunya kamu baca lailahaillallahul malikul hakul mubin 100 kali dari itu. Mungkin hanya 2 menit 5 menit tapi bisa menjamin kamu akan senang di kuburan, bahagia ada di kuburan. Amina min wahsyatil qabri wa min adhabil qabri wa istaqra' wa istaftah babal jannah wa istaqra' babal ghina. Ya'tiyaka Allah fid dunya al ghina. الغنى القلبي والغنى المعنوي والغنى الحسي كل أنواع الغنى وفي الآخرة يؤمنك من عذاب القبر في الكبر ومن الوحشة لا تكون في قبرك متوحشا ولا مغموما في القبر لأنك بمفردك في اللحد ولا مهموما يأتيك الأنس ببركة هذا الذكر وفي الآخرة tastaftah abwab aljannah abwab liljannati thamanatu abwaban liljannah kemudian selain dia tadi itu di kuburannya tidak dalam keadaan gelisah dia aminan min dia akan merasa aman daripada adab kuburan enggak akan dia tersentuh adab kuburan dijamin dilindungi oleh Allah subhanahu membaca ta'ala membacalah la 100 kali ini urusan kuburan dua. Urusan dunia. Ist Istagra'ah abwa ab berrizik. Dia tadi itu kalau membaca la ilai lallahu al-malikul haqqul mubin seratus kali sebelum terbitnya matahari setelah solat subuh dan setelah solat duhur maka dia akan dibukakan pintu rizki. Abwa ab berleginah. Dia akan dicukupi semua keperluan dan kebutuhannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa waktunya kamu? Tapi kamu insya Allah tidak sampai kebingungan di dunia. Tidak sampai kebingungan di kuburan. Aman daripada adab kubur. Dan nanti ada di akhirat. Istaftaha abu abu jannah. Dia akan dinyatakan. Dibukakan pintu surga delapan bagi dia. Allah Akbar ya. Unzuru al-farad bayna wihshatal gabri wa bayna athabal gabri. Kad tidak يكون الانسان معذبا في قبره ولكنه مستوحشا في قبره غير انس في لحده Ada perbedaan antara adab kubur dan antara kegelisahan dalam kubur Ada perbedaan antara adab kubur dan antara kegelisahan di dalam kubur Kadang-kadang orang enggak diadab di kubur tapi gelisah sumpek ada di kuburannya Senang inti sumpek di kuburan di dunia ya sumpek ya Nizalik bi barakat hadzih adh-dhikra al-yasir yasfa Allah anqal wa husha fil qabr wal adhab fil qabr wa tastaftah abwab al-jannah wa fil dunya al-hayat itu Allah telah menjanjikan siapa yang baca dzikir yang singkat untuk kita baca hanya beberapa menit saja la ilaha illallah al 100 kali dari itu Allah telah menjamin kuburannya enggak gelisah Selamat dari adab kuburan di surga pintu surga, di, di akhirat pintu surga sudah dibuka tinggal masuk aja dan di dunia selama hidupnya Allah cukupi segala kebutuhannya. Waman agla anuag al ghina alat iyaftahu Allah al muslim ghina al gelb an yakuna bi gelbi ghaniyan farhanan berdhi wa bimaatahu Allah kekayaan yang paling penting itu bukan karena materi yang banyak tapi sebenarnya adalah jika Allah memberikan kekayaan hati kepada orang-orang yang mukmin dari itu. Dalika qala sallallahu alaihi wa sallam kama rawal Imam ghina kathratu al-'arami, inma al-ghina' fi al-qalb, fi al-batin." Kama itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahawa Rasulullah bersabda, "Laysa al-ghina' bi arad bukannal ka'ayaan itu karena banyaknya materi, tapi ولكن الغنى ان النفس tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa kekayaan hati kekayaan batin kamu fa law arafna al fawaid allati nahsulu alaiha min hadha al dhikr lakunna sanashtaghil bihi awqatana kullaha la ilaha illallah kalau seandainya kita mengetahui bagaimana faedah keuntungan di dalam berzikir mungkin inti tidak cukup seratus. Ingin, in, ingin ente punya keuntungan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi sehingga seluruh waktu kamu kamu akan gunakan membaca la ilaha illallah malikul robbil la ilaha mubin لذالك كان بعض الاولياء الصالحين العارفين Ma'bine al-zuhri wal-gasr waktuh klluh. La ilaahaillallah MAlik al-hajjul-mubin. La ilaahaillallah MAlik al-hajjul-mubin. La ilaahaillallah MAlik al-hajjul-mubin. Klluh wakt. Tlathu saaat atau arba'u saaat. Ma'bine al-zuhri wal-gasr. La ilaahaillallah MAlik al-hajjul-mubin. La ilaahaillallah MAlik al-hajjul-mubin. Kna itu para awliyah dan orang-orang soleh bukan membati si seratus malak mengucapkan la ilaallahul mubin antara setelah solat zuhur sampai asar. Dua jam sampai tiga jam itu digunakan semuanya untuk mengucapkan, untuk membaca humbin, La illallah al-malukul mubin, la illallah al haqqul mubin Faya guluna lahu asyghalta wakta kullahu bihada dhikr Nawa' hawwal ila dhikr akhar Maka ditegur, kenapa kamu tadi itu mengucapkan itu zikir saja? Emangnya enggak ada zikir yang lainnya? Qul la ilallahu almalikul haqqu Semua waktunya duhur sampai asar la Masih zikir yang lainnya? Qul hadzal waqt la astaghill fihi bi illa bi hadzal dzikr al'azim. Maka dia menjawab, aku memang di waktu yang yang yang, yang ada sekarang ini anta duhur sampai asar ini tidak mau melaksanakan zikir yang lainnya kecuali zikir yang agung ini. Nah, Untuk seperti kita tidak usahlah seperti itu berjam-jam. Cobalah kita tentukan kita laksanakan 100 kali setelah salat subuh dan seratus kali la ilaha illallah al malikul haqqu mubin setelah salat zuhur. Jika engkau tidak bisa fajar dan subuh, maka lebih baik setelah zuhur la al malikul haqqu mubin la ilaha illallah al malikul haqqu mubin. Kalaupun enggak bisa dua-duanya, enggak mampu untuk melaksanakan dua-duanya, kalau enggak bisa setelah salat subuh, ya bacalah setelah salat zuhur tadi itu seratus kali. Fil bidaya gad yahsudukasy syaithan wa yaqul 100 kali la ilaha illallah al malikul haqqu al mubin. Ini panjangnya جدا لا اتركها Mungkin setan akan hasud kepada kamu dalam permulaan. Dia menyatakan, La إله إلا الله الملك الحجلوبين berat ente seperti kamu keberatan kalau seratus kali tinggalkan itu semuanya. Walakinك أنت في البداية فقط إجهر الشيطان. قل لا إله إلا الله الملك الحجلوبين لا إله إلا الله الملك الحجلوبين مرتيني في نفس واحد. سترى كيف يبعد الشيطان وتنتصر عليه ويعطيك الله بركات هذا الدعاء العظيم. Kalau Setan mulai menghasut begitu, maka hendaknya kamu tadi itu juga melawan, melawan setan tadi itu. Jangan patuhi, tekan jiwa kamu untuk melawan setan. Caranya bacalah la ilallah almalikul hagul mubin dua kali dalam satu nafas. Maka kamu akan bisa mendapatkan bantuan dari Allah swt. Bisa mengalahkan gangguan setan tadi kamu. La ilallah almalikul al hagul mubin, la ilallah almalikul hagul mubin. La ilaha illallah malakuhu bina la satu nafas dua kali bacaan tahani'an lakum hadha al majlis al mubarok majlis ar rahmah majlis al imdadat maka beruntung sekali bagi kamu semuanya menghadiri majlis yang penuh berkah ini yang banyak pemberian anugerah dari Allah dan juga majlis yang banyak penuh anugerah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an-nabiyul mustofa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah bangga ketika menyaksikan umatnya yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wujudaf amalهمعندما يحيون السنةفي وقت لا يعرفون الناس فيه السنةولا يقومون بها. Dan tentunya akan dilipat gandakan orang-orang yang menghidupkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Orang-orang banyak meninggalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pahala akan mendapatkan lipat ganda. Wajad akhbarah Sallallahu Alaihi Wasallam an hadal wajat atau misal hadal zaman ala'zi jala antuhiyah fihi Sunnah. Nabi telah mengkabarkan kepada kita tentang zaman yang memang sunnah tadi itu sudah sangat minim, sangat sedikit dan tidak dikenal oleh umat Muhammad sendiri. Wa ja'ala ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid, كما rawal Imam At-Tabarani wal Dan diriwayatkan daripada Imam Tabrani dan Bayhagi Bahawa Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku Ketika rusaknya umatku Eh umat Muhammad banyak yang rusak Tapi ini orang menjaga sunnahnya Maka Allah akan mencatat baginya Pahala seratus mati syahid Maka tidak heran Seperti majlis yang banyak ini Di tempat yang Sangat mulia ini negeri kita Indonesia yang, sah, yang, yang, yang penuh berkah ini. Zain hadal balda almubarak gadubgat banfas alakaber wa banwar alakaber Karena memang negeri Indonesia ini Jawa ini adalah tempat yang banyak diinjak oleh kakinya orang-orang yang soleh. orang-orang yang besar di sisi Allah. Wala lam yakun illa al Habib al Imam Alawi bin Saqaf wal Habib Ja'far bin Syekhan wal abdul qadir bin hisin fi hadhihi al bayda lakafaha anwarhum wa anfasihim fakayb fiha min al awliya ila akharina al la ya'rafuhum ahad kalau seandainya di kota pasuruan ini aja misalnya ada berkata Habib Alwi bin Segaf As-Sigaf, Habib Jaafar bin Syahrul segaf Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sigaf, itu sudah cukup apalagi masih ditambahi dengan aulia-aulia yang lainnya baik yang mereka tadi itu nampak maupun yang mereka tadi itu tidak nampak. Walhamdulillah, al-an khalifatuhum Habib Taufiq hada, ربنا يطول عمره ويرزقه العافيه والصحه wal Dan alhamdulillah masih terus perjuangan mereka tadi itu mudah-mudahan penerus-penerusnya Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dan kekuatan. Fahani'an lakum hadhihi al-imdadat wa al-basa'it ar-rahmaniyah. Maka beruntunglah kamu semuanya dengan ini jamuan-jamuan dengan ini pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat. Hadhihi al-mawa'id al-ma'nawiyah allati tataghadza 'alayha al-qulub wal arwah misl al al-hissiyah. Nas yafrushon maidah, dihanya anuah al-ta'am, anuah al-sharab, anuah al-fawatih. Takhudz min haza, takhudz min haza. Hati al-dhuroos wal-majalis al-ghaizimah al-mubarak al-nuraniyah, gizaat lil-julub. Maidah besar. Takhudz al-julub al-nur, al-hidaayah, al Ini adalah jamuan untuk batin kamu yang disediakan. Kalau kamu menyadarkan ada hidangan untuk dohir, ada macam-macam makanan, kamu ambil dari sana makanan itu, makanan ini, kamu merasakan nikmat. Ini adalah hidangan untuk batin kamu. Di situ ada ilmu, di situ ada bimbingan, di situ ada hadis, di situ ada ayat. Kamu bisa mengambil itu semuanya sehingga membuat hati kamu tadi itu sehat hati kamu itu kaya inilah yang benar-benar dikatakan adalah satu hidangan yang sangat istimewa tentunya jamuan batin adalah lebih besar lebih agung lebih maha, lebih istimewa daripada jamuan zahir tapi memang dasar watak manusia yang serba kekurangan mereka lebih condong dan lebih menilai istimewa yang zahir saja tidak yang batin walidzal ghalin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ashabahi yawman min al-ayyam fi al al bukhari karena itu ada datang riwayat nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya di satu hari di pagi hari ayu hubbu ahadukum an yagdu ila al-aqiq Fyajidna qatini kawma wain, ay seminatain. Fyahuzhuma, adil huba haddukum hada. Adakah orang diantara kamu pergi ke satu daerah yang tidak jauh, kemudian di sana dia mendapatkan dua ekor unta yang gemuk, hanya pergi sebentar, mendapatkan gaji dua ekor unta yang gemuk yang istimewa? Katakan, "Nahmiya Rasulullah, kata ya, kita semua suka ini. Kita pergi ke sana, dapat dua onta. Hebat, betul. Kita juga ingin pergi ke sana. Rasulullah katakan, "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Hadalah Kemudian Nabi saw menyatakan majelis yang kamu sekarang ada di dalamnya ini majelis ilmu ini ini lebih baik daripada kamu mendapatkan dua ekor unta tambah lagi dua ekor unta tambah lagi dua ekor unta. Kadalek hadal majelis al mubarak fi hadal subuh fi hadal yom khairun l min kada wa kada bal khairun l min mil al arzihahba. Kamarul Imam Muslim رحمه bahkan majelis yang kamu hadir sekarang ini setelah sholat subuh ini itu pahalanya sangat besar. Diriwatkan oleh Imam Muslim lebih utama daripada bersedekah dan mem memiliki dan mensedekahkan seisi bumi emas. Hadeh Majlis Alisbuiyah yang dihasilkan oleh,خير لقوم من يحصل الواحد على ملء الأرض ذهبا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح Imam Muslim. Anda boleh bayangkan anda rutin setiap minggu ada di sini itu eh, eh, majlis kamu yang singkat ini setiap minggunya lebih baik daripada seisi bumi emas setiap minggu ente ga dia istagrab الواحد منا ويرى ان ملء الارض او نصف الارض حتى او ربع الارض ذهبا خير من هذا المجلس هكذا ada beberapa orang yang merasa heran merasa heran apa iya Majlis ini lebih baik daripada isi bumi emas separuh aja seperempat aja mungkin lebih baik emasnya daripada isinya bumi ini karena kekurangan daripada akal pikiran mereka sebenarnya. Hak Allah setabga nafratil insan al basyit wal ghafil ila al maut. أن المجلس الأرض ذهب خير من مجلس ما فائدة المجلس؟ ماذا سنجني من المجلس؟ لكن إذا وصلت روحه إلى الحلقوم وجاء إلى الموت ونظر إلى الدار الآخرة سيتذكر وسيعرف أن هذا المجلس خير ليس من من الأرض وملء الأرض وملء الأرض عشر مرات كما جاء في حديثه بهريرة لأن الدار الآخرة باقية والدنيا فانية زائلة ممن؟ إذا كان هذا ما يفكرونه dengan hati yang lupa kepada Allah, maka kamu akan menilai, emasnya lebih baik daripada majlis kamu sekarang ini. Separuh bumi, seperempat bumi, mungkin seperempat sepuluh bumi, emasnya lebih baik daripada majlis kamu. Tapi, kalau sudah roh sampai ada di kerongkongan kamu mau mati, baru kamu akan ingat dan sadar, bahwa ternyata majlis kamu ini lebih baik daripada seisi bumi ini emas, berlipat ganda hatta, sepuluh kali lipat, dan lebih daripada itu. What? ونختتم إذن بهذه الواقعة التي وقعت قبل 15 سنة وهي واقعة حقيقية في مجالس الخير والذكر والعلم حتى لا. تعلمون قدر مجالس العلم والذكر عند الله سبحانه وتعالى قد يكون مجالس العلم هذه عند الناس ليست لها منزلة ولا في الإعلام ولا في القنوات لكن عند الله سبحانه وتعالى وعند ملايكة الله لها منزلة عظيمة أكان سيادتب وبجران ini dengan satu cerita kejadian sebelum 15 tahun yang lalu supaya tahu bagaimana nilai daripada majlis ini kadang-kadang manusia menyatakan biasa-biasa saja tapi tahuilah majlis yang dianggap biasa tadi itu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala ada majlis yang agung yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala qabl 15 sana rajulun wa ma'ahu ibn akhihi yuridu yu'alijahu Sebelum 15 tahun yang lalu ada seseorang bersama keponakannya anak saudaranya berangkat untuk berobat karena ibn akhi syad fi al min umrih kan ibn al-akh hada shabab fi al min umrih keponakan tadi itu umurnya masih muda remaja umurnya 30 tahun masih wa kana ar hada kabiran fi al min umrih adapun si paman tadi itu dia umurnya 50 tahunan, agak tua. Fasafara al-ithnani ila bilad liyu'alijun ibnahum ash-shab hada. Maka keduanya tadi itu berangkat ke satu daerah untuk ngobatin keponakan tadi itu yang yang muda yang sakit. Ayyamul 'ilaj kana ar al-kabir yaqul li-ibn ta'al ihdhur ma'ana ad-duruus wal majalis fi fatratil 'ilaj hatta yashfiyak Allah. Di dalam perjalanan tadi itu Di satu daerah dalam perjalanan tadi itu Si yang tua, si pamannya dari Umur 50 tahun tadi itu berkata Kepada yang muda, ayo kita hadir Majlis Majlis supaya dapat berkah dari Allah Dan insya Allah akan jadi sebab kesembuhan Kamu Lakin hada syab Misil kathir min syabab لا يعرف قدر مجالس الخير ومجالس النور والهداه والرحمه الالهيه لا يعرف قدره يقول لا انا اريد ان اذهب السوق انا اريد ان افعل كذا اريد اذهب المجلس معك tapi ini pemuda seperti pemuda-pemuda yang lainnya lah dia tadi itu tidak menilai bahwa majlis ilmu dari itu, majlis dekat dari itu adalah majlis yang istimewa. Ya, oh, enggak ana, enggak bisa ana lagi mau shopping, mau pergi ke uh, mall, mau beli itu, mau jalan-jalan, mau ke taman kota, mau alun-alun misalnya. Walakin fi yoman dari layam, amhu hada zghata alaihi. Wagal, lahudulak antadhab maje haadah majlis al khair. Lain atroqk fi haadah yom abda. Wathab ma'hu musthhiyan min ammihi tapi pamannya yang 50 tahun tadi itu menyatakan tidak bisa. Sekarang kamu tidak boleh kecuali ikut dengan aku menghadiri majlis tadi itu. Paksa. Akhirnya ya terpaksa ikut. Ya, karena sungkan kepada pamannya tadi itu. Ternyata dia berobat dari itu gagal dan akhirnya mati itu pemuda yang 30 tahun. Lamata Mata saghiran wa mariidan wa ghariiban laysa fi baladihi fa hazina alayhi wa akhadha yatarahhamu alayhi Pamannya merasa sedih dengan kematian keponakan dari itu. Masih muda. Kemudian dia kena penyakit. Kemudian dia meninggalnya bukan di daerahnya. Di daerah yang asing, di luar kota, luar negeri meninggalnya susah paman dari itu. Fathah ada ayat minar terhmat wal istighfarat alaihi rahu fil manan. Wal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhbarana. An al insan yarah fil manam roya salihah ouh hasana min al Rahman. Wajar puluman min al Shaitan. Kemudian si paman tadi itu selalu mendoakan supaya diampuni, ini keponakan tadi itu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah beberapa hari beliau memimpi, si paman tadi itu mimpi, mimpi yang baik itu, sebagaimana dikatakan Nabi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala mimpi yang jelek itu adalah daripada pengaruh setan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi s.a.w haqadara Imam al-bukhari fi kitab al-roya wa agsam al-roya demikianlah yang diterangkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Ar-Ru'ya dan aksa Ar-Ru'ya fara ibn akhi hada fi qasr azim min qusur al-jannah fastaghrab wa qala lahu liman hada al-qasr hada al-qasr la yakunu la li ahad an-nabiyin aw ahad as-siddiqin al-akabir min ayna lak hada al-qasr fa qala lahu ibn akhi hada qasr li hada qasr haqqi qala min ayna lak dan enta la taqum akhir al-lail wa al-quran katsiran min hain hasalta ala hadha al kemudian si paman dari itu aneh hendak lihat ini pemuda kan dia dari itu malas untuk majlis dikir, terpaksa saja dari di sama pamannya tapi dia melihat pemuda ini ada di satu bangunan istimewa di istana ada di surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat megah sekali kaget pamannya eh milik siapa ini istana milik ana katanya milik kamu. Kamu tidak menghidupkan solatnya pas-pasan, tidak pernah menghadiri majlis khair, kau bisa milik kamu. Gimana ceritanya? Kata dia. Fakala lahu, hadhal qasr li. Fakala hadhal qasr la yukun illa ahadin nubiyin awasiddiqin. Wa ana a'rafak, enta laysat indak a'mal saliha. Fakala ammi, hal tazkur ya ammi, indama khatani fi yawm kada wakada ila thalik majlis al-khair. Hal tazkur? قال نعم أذكر انظر كيف يخاطبه في النوم كأنه يخاطبه في اليقظة فقال له أن ذلك المجلس الذي يحضرتني إليه كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل قبل أهل المجلس كلهم وأعطاهم أجرهم وثوابهم وأنا أجري وثوابي من ذلك المجلس هذا القصر العظيم الذي اتراه بالجنة kemudian سيب مدادة دنيتاكن له ini milikku, nggak bisa. Ini istana yang megah ini milik para nabi tentunya, atau orang-orang yang mati syahid, atau para aulia. Allah, masa kamu yang nggak punya amal soleh dari itu yang sedikit amalnya mendapat istana yang megah, loh? Lupa, paman kata dia. Lihat bagaimana dialog ini seperti orang hidup, tapi dalam mimpi. Lupa, paman, inget gak waktu itu andang geret saya ngajak saya, maksa saya menghadiri majlis? Iya. Di majlis itu ternyata semua yang hadir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku termasuk diterima amalku saat itu dan ini istana adalah pahala aku menghadiri majlis itu satu kali gitu deh. لذلك نحنا نسال الله تعالى يجعلنا دائما من المقبولين في اعمالنا الصالحه كلها التي Kari, وان يخللها سبحانه وتعالى kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna ma وتولنا في جميع أمورنا وأحوالنا كلها في الدنيا وفي الآخرة أمدنا يا مولانا بأنوار الأورجان، وأمدنا يا مولانا بأنوار التوفيق، وأمدنا يا مولانا بأنوار كلام نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نور قلوبنا كما نورت قلوب عبادك الصالحين، وأعمر إساتنا بالطاعة والعافية، وأمدنا بالتوفيق حتى نوفيك، واربطنا بالسلف الصالحين، واربطنا بنبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واحفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام واجعلها آمينة مطمئنة، واجعل فيها العلوم النافعة والأنوار الصاطعة والرحمات المتواجية والخيرات والبركات الظاهرة. والباطنة. احفظ أهلها من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظهم من فتن الدنيا وفتن الآخرة واحفظنا وإياهم من الآفات والعاهات وتحمل عنه وعنهم جميع الابتلاءات في الحياة وفي الآخرات احفظ الأولاد والبنات والذريات إلى يوم الدين واربطهم بالصالحين من عبادك والمحبوبين لديك والمقربين عندك واملوا قلوبنا وقلوبها هاولة بأنوار الإينابة وأنوار الخشية وأنوار اليقين والعلم النافع والنور الساطع وكما وفقتنا في هذا المجلس المبارك فأدم علينا توفيقك ف واجعل قبورنا روضا من رياض الجنة واجعلنا هؤلاء من المستمسكين بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكما وفقت هؤلاء النساء والرجال فوفق أولادهم وأحفادهم واربطهم بالصالحين واربطهم بالمقربين واربطهم بعبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واحفظ القائمين على هذا المجلس وامدخونا وحبيبنا واستاذنا توفيق بأنوار التوفيق وأمده بالمعونة الكاملة والنصرة الكاملة والتعيد الكامل وللحامل الكامل والفيض الكامل والحراسة الكاملة والارتباط الكامل بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبأهله الصالحين وأمددنا من إمدادات الصالحين أمددنا من إمدادات الحبيب علوي بن سقاف علينا عوايد أنوار الحبيب علوي بن سقاف وبركات الحبيب علوي بن سقاف وعلوم الحبيب علوي بن سقاف وعلوم الحبيب جعفر بن شخان والحبيب عبد القادر وأمددنا من استقامتهم من اشتغالهم بقعا من سوا يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين واجمنا كف مهراب العبادة محبين لك خاشعين مولهين وشاهد الحقيقة متأدبين مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومع جميع أهل لا إله إلا الله يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين هذه عطايانا وادعياتنا فانظر لينا واعتنا ما سناك وما لم سكبت دينا وارحمنا في يومنا هذا وارحم المسلمين جميعين في مشارق الأرض ومغربها اقذف في قلوبهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربهم إلى حبك وحل بين كل حال يمنع قلوبهم من حبك Apaubnabiak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waipu salihin ibadak. Alhamdulillahiroalamin, waalafhumuk. Alhamdulillah. Jadi pesan yang paling penting dari Habib tadi apa? Giat Sebelum solat subuh, solat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah Jangan bergerak dari majlis Kalau ada di rumah Kecuali kalau untuk menghadiri majlis yang lebih afdal Seperti majlis ilmu seperti sekarang ini Sampai terbit matahari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Anda salat dua rakaat, Salat isyarat atau salat dhuha Dan bacaan tadi La ilaha illa subhanallah Alhamdulillah subhanallah Alhamdulillah Astaghfirullah. setelah sholat sunnah subuh, sunnah fajar. Kemudian, La ililallah almalikul malikul mubin, setelah sholat subuh dan setelah sholat duhur. Mudah-mudahan insyaAllah bisa diamalkan. Amin, Ya Rabbul Alamin. Kita doakan mudah-mudahan Habib Musal Kadhim, Habib Muhtar al Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat, dan bisa kembali ke majlis ini untuk bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semuanya.